rruga e mirë e udhëzon na Allahu Bismi Allahrrahmanirrahim Falendrimet i takojn Allahut të madhruar, Zotit dhe krijuesit të gjithësisë. Përshëndetjet dhe bekimet qofshin për të dërguarin e Tij Muhammedin Sallallahu Alaihi Wasallam, familjen, shokët e Tij dhe të gjithë ata që pasojnë rrugën e Tij deri ditë në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar shikues, Assalamu Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Patja bekimet mirësit, begatit dhe mëshira Allahut qoft me ju, ku do qoftshi dhe nga do që nga përcilni. Jemi me emisionin ton dhe tuajin refleksione kuranore. Sot do të flasim për mnyrën se si i vinte shpalja Muhammedit sallallahu aleyhi vessellem. Në emisionin e kaluar kemi folur se si e pranonin shpaljen se si inspiroheshin të gjithë të dërguarit e Allahut pa përja shtim. Dhe si pas të gjitha argumenteve, në thëtë vim në përfundim se shpaljen të dërguarit e Allahu të e pranonin kryës ishtë nga Allahu në dy forma. Panë dërmjetësim, dënë thëtë në mënyrë të drejtë për drejtë, edhe ajo i kishte dy format e caktuara për të cilat kemi folur të anima në emisionen e kaluar. Dhe shpalja e cila vinte me ndërmjetës në përmjetë me lekut, që dënë thëtë se me leku në këtë rast, enjulli njohër Gjebraili, e mirë të shpaljen nga Allahu fociplot, obligohet i me te, e pastaj zbriste dhe të njëtën ua përcil të të dërguarve të Allahot, në rastin konkret, kësisoj vinte edhe të Muhamedi sallallahu aleyhi vësallem. Disa njërez kanë folur për mënyrën, për këtë mënyrë, për mundësin e ndodhje se kësaj mënyrët të shpaljes, e pastaj kanë shkuar pak më larg duke i dhënë vetes guximin çë të trajtojnë a thua Xhibrili kur e mirte, kur e pranonte shpalljen nga Allahu fuqiplot. E ka marrur vetëm kuptimin e Kuranit e pastaj tekstin e ka formuluar vet apo e ka marrur kuptimin dhe ja ka sjellur Muhamedit Muhamedit sallallahu alejhi wasallam e kupt pastaj e ka përpiluar tekstin e Kuranit? Apo e vërteta është kjo e treta? Dhe pa dyshim se kjo është e vërteta se Gjibrili ka pranuar nga Allahu tekstin kur anor, e teksti gjithsesi edhe kuptimin e përfshin në vete, dhe të njëti në mnyrë shumë besnike, ja ka përcilur Muhammedit sallallahu aleyhi osallem, e edhe ky pastaj në mnyrë shumë besnike, ja ka përcilur umetit të ti separi shokëve të tij e pastaj ata ja kanë përcjellur atyrat që erdhin pas tyre e kështu me radhë. Pra, e kemi përsëritur disa herë, por nuk është e tepërt ta themi prap, ngase duhet të jemi shumë të bindur dhe ta kemi shumë të qartë në asnjë mënyrë të mos paraqitet në kokat tona, ha mendje. Se a thua, asht vetëm kuptimi nga Allahu e pastaj teksti thet për Xhibrilit ose për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Apo të dyja janë nga Allahu. Pra, edhe teksti edhe kuptimi janë nga Allahu dhe as Xhibrili, as Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem kur ashton pyetje formulimi i Kuranit nuk kanë lënë as edhe xhurmën më të vogël të gjishtrinjave të tyre. Çdo të them se ata nuk kanë bërë as angazhimin më të vogël kur ashton pyetje Kur'ani famlar. Mirpo pasi të qartësohet kjo kjo kjo kjo punë dhe kjo problematikë Vim të pyetja a thua si i paracitej Gjibrili Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem Takimet e Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem me Gjibrilin ishin të lojlojshme A i nga njeri i vinte në formën e vetë, në formën i paracitej në formën e melekut Po nga njeri i paracitej duke uformësuar në formën e njeriot takimin takimin e parë që e ka pasur Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem me Xhibrilin. Në jetën e tij ishte ai i shpellës Hira. Dhe në atë takim Xhibrili i ishte paraqitur Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem i është shfaqur në formën e vet origjinale. Ndërsa forma origjinale e Xhibrilit është shumë madhështore. Dhe për njeriu i cili e sheh për herë të parë mund të jetë edhe tmerruese. Për arsysë e është një kryes madhështore, me 600 palë, me 600 krahë, e kështu më radhë, e kështu më radhë, andaj a i që e shë për herë të parë, pa dyshim se nuk do të mbetet indiferent. Kështu i ndodhe dhe Muhammedit sallallahu aleyhi vësallem, kuri pranoj ajetet e para nga Gjibrili, ishin ato ajetet e para të kaptinas El Alak, respektivisht ishte takimi i parë i Muhammedit sallallahu aleyhi vësallem me shpalljen apo me ajetet e kuranit të cilat i shpalleshin. Në këtë form e kështepar Muhamedi s.a.gjibrilin jo vetëm kësa i radhe edhe radheve tjera Mirë po, në të shumë të në rasteve i vinte e Gjibrili i personifikuar në form të njeriut dhe i jepte ati porosin e duhur prej Allahut fuqiplot apo vinte edhe me porosi tjera jashtë Kur'anit sikur se është rasti i paracitjes se Gjibrilit në formën e njeriut të panjohor Në ngjarjen që e përshkruan Omer ibn al-Khattabi e çaja ngjarje ai transmetim pastaj është bë injohur si terminologji gati me hadithin e Jibrilit. Ësht rasti kur vjen Jibrili form në formë njeriu të panjohur, ulet pranë Muhamedit sallallahu alejhi dhe selam në xunjë dhe i parashtron pyetjet e tia të njohura rreth Islamit, rreth Imanit, rreth Ihsanit, rreth kohës ndodhi së kiametit, shenjave paralajmëruese e kështu me radhë. Mir, po e gjithë kjo nuk ishte Kur'an. Me Kur'an Djibrili i ka ardhur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në dy forma kryesore. Dhe këtë e vrim prej transmetimit autentik, që e transmeton Aishja Allahu qoftë i kënaqur me te, e në të qëndron se një njeri i quajtur Al Harith ibn Hisham i ashte drejtuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me fjaltë: Ya ja Rasul Allah, kayfa ya'thika al-wahy? O idhur huwa ri Allahut, na trego se si të vihe shpallja. Në këtë pyëtje, Muhammedi s.a.s. është përgjijur. Ahëjanën, jë atini, mithle salë salëti lëgjeras, wa hua ashadduhu alej. Fejafsimu anni, wa kadu aajtu anhu ma kalë. Nga njëherë më vijë në formë të tingëlimës së zilës. Dhe kjo është forma më e vështirë për mua. Pastaj, kur të ndalet ajo tingëlimë, respektivisht kur të ndërpritët kontakti, unë në mënyrë automatike vetëm e kam bajtur mendë atë që më është thënë. O ahjanën jetë me thëllu li el mele ku rajulen, fa aji minhu me kalë. Nga njëherë, dhe nëtët hirave tjera, me le ku vje në formë të njeriut dhe aji më komunikon, më kumton atë, me qka e ka obliguar Allahu fuqiplot, dhe un e kuptoj dhe e mbajm mend atë që më ka thënë. Terasti i mba mendjes, duhet të potencojmë se Muhammedi sallallahu aleyhi vesellem në filim të shpaljes, nëziton të duke e përsëritur atë që e dhe gjante prej Gjibrilit. Derisa nuk i erdi vrejtja. Dhe në thotaj nëziton të nga frika se mos po harante në një fjalë, dhe nuk e dinte se para prakisht Allahu i madhruar e kishte përgaditur ate që të mban të mend gjdo fjal e cila i thuhej dhe gjdo ajet apo pjes ajeti e cila i shpalej mirë po Muhammedi sallallahu a.s. përshka këtë besni kris pashoshe që kishte kishte frikë se mos po humbiste rasisht nga memoria e ti ndo një fjal anda i nëziton të përta përsëritur ate sikur se përsërit njëjë njeriu i rëndomt kur dëshiron ta memorizojë të, të njëjtën ose kur dëshiron ta mbajë mend. Dërsa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ishte njëri i rëndomt, ai dallonte prej njerëzve të rëndomt me faktin se ishte i zgjedhur i Zotit, andaj duhej të kishte shumë karakteristika që e veçonin dhe e dallonin prej njerëzve të rëndomt. E një prej tyre ishte edhe e kjo, me të cilën Allahu i madhruar e përkujtoi la tu harrik bihi lisanak li taajalbi ose lëviz gjuhën tënde, me nguti për ta përsëritur atë. Inna alejna gjem'ahu a Korane, nga se si është obligim i jyni që ta vendosim atë e në zemrën tënde, dhe ti ta mbash mend, edhe ta mundsojmë ty ta ledzosh mirë, drejt, rjedhshëm dhe qartë. Për këtë arsye, Muhammedi sallallahu aleyhi vësillem, në këtë rast ishte shumë i qetë. Dhe në thotë, deri sa e pranën të shpaljen, e vetë mja gjë e cila nështë, e shqetsonte, e mundante, te ke cila koncentrohej dhe përçendrohej, ishte që ta kuptoj se qëfar i thuhet, ndërsa për të mbajtur mend atë, e ki, këtë pun e kishte tanima të, të kryer, si pas garancës që i kishte ardhur nga Allahu fuqiplot. Mirë po, edhe vetëm përçendrimi i vëmendjes së ti, për ta kuptuar atë që i thuhet, nuk ishte gjë e fjesht. Ma tje, një gjëtë të tilë në e konfirman, a e shëja radiallahu ta'ala anha, e cila thotë se e kam parë të dërguarin e Allahot duke izbritur shpalja, në ditë shumë të ftohtë të dimrit, ndërsa bali i ti djersitej. Dhe kjo të regonë se në kohë kur njerëzit rëndom nuk djersitën, në kohë kur njerëzit zakonisht nuk uvijen dzehtë, për arsye se është ditë e ftohtë të dimrit, njeriu djersinë vetëm atëherë kur vërtet ka mundim të madhë. E mundimi i madhë ishte të për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam pranimin e shpalljes. Vet përmajtja e shpalljes ishte e rëndë, gasë si Muhamedit Allahu i madhruar e kishte paralajmëruar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se vërtet fjalët të cilat ty do të shpallën, dhe shpallja të cilën do ta pranosh ti do të jetë një gjë shumë e rëndë, sipas asaj që thot Allahu Azza wa Jall në surën Muzammil: Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Ne me të vërtet, o Muhammed, ty do të tajapim, do të talshojm, do të, të ngarkojm me një fjal e cila është shumë e randë. Mirë po edhe vetë procesi i pranimit të shpalljes, si pas përshkrimit që i bëri Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem, me të vërtet ishte, ishte shumë i randë. Nga se egzistojnë transmitime të sahabeve, të shokëve të Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem, të cilët ishin dëshmitar të zbritjes së shpaljes që i vinte Muhamedit sallallahu aleyhi vësallem. Njëher, a i ishte i mbështetur në preherin e njerit prej sahabeve, dhe thot në atë gjendje deri sa ishte Muhamedi sallallahu aleyhi vësallem, i u rëndua koka atë shumë, sa që pata frikë se mos për ma thujen këmbën. Ndërsa në rast e tjera thot, ishte duke qëndruar mbideve, dhe derisa i vinte në shpatullja Muhamedit sallallahu alaihi wasallam deveja e tij mezi çndronte në këmb. Si të mos ishte kështu kur e kemi parashyrse vërtet fjala e cila i vinte Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ishte më të vërtetë shumë e rënd. Dhe procesi i pranimit të shpalljes ishte i rënd për të si njëri i zgjedhur si njëritë cilin Allahu Azevedzhel tani ma e kështë e përgaditur për një proces të këtil, e të mos flasim për atat cilet ishin përrefti, e që ishin absolutisht të pa përgaditur për të qenë afer një procesi të këtil. Si do qoftë, këthejhemi të dy mënyrat kryesore në, për, në përmjet të cilave i paracitej apo i shfaqej me leku Muhammedit sallallahu aleyhi vësallem. Mënyra e parë ishte sikur se e ka përshkruar vetë, mithëll shalsalet ilgjerës, sikur se të tëngërima e zilës, ose sikur tëngëlima e zilës. Një gjë e tilë, ndodhë të e kështu, për arsye se krijohej një kanal shumë i veçant, i komunikimet, mes Muhammedit sallallahu aleyhi vësallem dhe me leku të gjibril, me leku të shpadhjes. Dhe në atë kanal, nuk kishte çasje askush përveç Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem. Pra ndoshta njerëzit ë që ishin në shoqërim të, ishin ulur për rrethti e këtu me radhë. Mirë, por në asnjë mënyrë nuk kishin gjendje të kuptonin se çfarë po ndodhte. Për arsye për, për arsye se kanali i veçantë të komunikimit Pasta edhe komunikimin sigurisht ndodhët e në një frekuens shumë të veçant në cilën njerëzit e rëndonët nuk ishin qasje. Dhe kjo për Muhammedin s.a.s. pa dyshim se ishte shumë e mundimshme dhe ishte shumë e vështirë. Për arsye se ati i duhej që t'ja vendon të mendjen asaj t'ingërime, asaj t'ingëlime, si kur tingullit të ziles, në mënyrë që pastaj të kupton të mirë e mirë, secilat ishin ato fjalë të cilat i shpalleshin ose secilat ishin ato fjalë të cilat meleku ishte i deleguar dhe i obliguar që ti sillte tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Njerëzit që ishin për rreth Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e shihnin atë deri në ato momente duke komunikuar me ta. Derin ato moment a i bisedon të me ta U tregon të gjërat të ndryshme Pranon të pyetjet e tyre U jip të përgjigje E kështu me ratë, e kështu me ratë Mirë por në moment të caktuar A tyre u dukej se Muhamedi sallallahu aleyhi vësallem Ka ikur largë nga kjo botë Ndo shta përshkak se a i imbyll të sytë Dikush prej tyre ndoshta e përfiton të për shtypjen Se është kotur apo e ka kapluar gjumi Mirë por nuk ndoll të ashtu nga si Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i mbiltë sytë dhe komunikonte me një krijes me një çënje e cila për ata që ishin afër tij ishte e pakapshme. Ata nuk kishin gjendje ta shihnin melekun në atë gjendje, as në atë formë, as në atë pamje. Ndërsa prezencën e tij e vërente e hetonte shumë lehtë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe menjëherë me tërçenjen e tij përgaditej për të pranuar shpalljen, respektivisht për të pranuar fjalet e Allah subhanahu wa ta'ala. Dhe aj kontakt në këtë form, zgjaste ndoshta për disa qaste, të cilat nuk kemi në gjendje të themi me sigurit të plotë se sa janë ato qaste, a mund të kjenë qenë sekonda, mund të kjenë qenë, qenë minuta, ajo për neve është absolutisht, absolutisht e panjohur. Mirë po, ajo që do të themi me sigurit të plotë është se Muhamedi sallallahu aleyhi vësellën përgatitej për një takim të këtijl. Edhepse nuk kishtë ndo një paralajmrim shumë më të hershëm, me gjitha te edinte në momentin kur afrohej Gjibrili, Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem e vërën të afrimin e ti. Dhe pastaj i tëri, kthehej kahaj, dhe me tërqenjen e ti, me të gjitha gjymtyrët e ti, me të gjitha shqisat, me të gjitha qelizat e trupit të ti, orientohaj, që të pranon të e fjalët e Allahot subhanahu wa ta'ala. Dhe një gje e tilë pa dyshim se nuk ishte e lehtë për te, ishte e vështirë për arsye se emanetin pranimin e fjalëve të Allahot fuqiplot para prakisht e këshin refuzuar toka, qijet dhe bjeshkët, edhepse një gje e tilë u ishte ofruar, sigur se fatë Allahu i madhruar, inna aradhën e lë emanet ala semavati wal ardi wal gjibal, sa bain ai ihmilnaha washfaqna minha uhamalaha alinsan neme te vërtet i paraqitëm emanetin çijeve tokas bjeshkëve mirpo ata refuzuan çta pranoin ate nga se patën frik ndersa te njetin emanet e pranoi njeriu dhe ky edhe pse njeriu e pranoi nuk ishte i leht per te edhe pse prej vet llojit njerzor ishin njerzit mto zgjedhur Ata cilët do të pranonin në mënyrë të veçant, apo në mënyrë të drejt për drejt, fjallën e Allah të fuqiplot, por me gjithate edhe për ta ishte një gjë e tjil. Si pas asaj që Allahu ka than, inna se nul ki alejke kaulen thekila, ne do të vëndojnë bisu për tua një fjallë e cila është shumë erand, e rëndë, e cila është me peshë shumë të madhe. Pra edhe ata, edhe pse të zxedhur, edhe pse shumë të veçant, e përjetuan sa është diçka e rëndë, edhe është diçka më peshë, më peshë shumë të madhe. Për, për këtë arsye, pranimi i shpalljes për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si proces ishte një gjë me një peshë të veçantë, edhe me një rëndsi të veçantë. Në anën tjetër, si proces apo si form, ajo e para si i vinte Muhamedit sallallahu alaihi wasallam shpallja, Xhibrili të vinte dhe ti sillte shpalljen në formë të cingrimas, në formë të tingullit të, të, të ziles, në një gjendje shumë të veçant, në një mënyrë komunikimi shumë të veçant në të cilin nuk ishte qasja askush përveç Muhammedit s.a.ll. Askush për e njerëzve, atër kjo akoma më tepër e rëndon të Muhammedin s.a.ll. dhe e bënte atë që të djersi në kohë shumë të ftoht të dimrit. Bale i ti pra djersin të nga se pak më përpara njëzit e kështë e pranuar shpalljen dhe e kështë e pranuar fjalet e Allahot fuqiplot. Ndërsa, kur është mënyra e dytë e paracitjes së shpalljes, respektivisht mënyra e dytë e pranimit të shpalljes dhe e paracitjes së melekut, kur aj personifikohi në form të njeriut dhe vind të e komunikonte me Muhamedin sallallahu aleyhi vësallem, kjo pa dyshim se ishte më e lehtë, për Muhammedin sallallahu a.s. për të pranuar një gjëtë të tjilë dhe ai këtë e përjeton të më lehtë ato fjal i mirëte në të dy rastet, të dyja fjalet të dyja format e shpaljes për mbajtjen, tekstin Muhammedin sallallahu a.s. e mban të mendë mirë dhe e kupton të mirë kështu që në momentin kur përfundon të procesi i shpaljes ai ishte në gjendje që të njëtën ta reprodukoj dhe këtë zakonisht e bënte nga se ata që ishin përrehti më njerë i informante se tani sa po më erdhen këto dhe këto ajete ma djen nga njerë kërkonte prej tyre që ti shkruajnë nëse kishte në mesin e tyre ndonjeri që të din të shkrim ledzim e kështu me ratë dhe kësisoj dënë thot arkivohë e i shpalja duke u shkruar nga shkruesit të cilët i obligon të Muhamedi sallallahu a.s. Si do që tjetë këto ishin format se si i vinte shpallja Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa disa nga mësimet dhe ndisa nga përvoja që do të përfitojmë prej këtyre dy formave të shpalljes do të njihemi me to në pjesën e dytë të emisionit pas një shkëputjeje të shkurtër, andaj çndroni me ne. Hadhal Qur'anu yuhiduna li tariq. Muhamad اشرف الاعرب والعجم خير من يمشي على قدم بسط المعروف جامعه صاحب الاحسان والكرم Jusnullahi qatibetan Hathër kuranu ju ahiduna li të rritë Të ndëruar shikues jakujemi sërish në emisionin ton Refleksione Kur'anore Në piesën e par të këti emisioni folëm për mnyrat sësi Gjibrili a.s. Me leku i deleguar me shpaldje nga ana e Allahut fuqiplot si i paracitej Muhamedit sallallahu aleyhi ve sellem respektivisht si këj i dyti e pranante shpaljen prej ti. Dhe ato ishin dy forma si pas përshkrimit që vetë Muhamedit sallallahu aleyhi ve sellem i ka bërë procesit të vështirë dhe të mundimshëm të shpaljes. Në të parin i vinte një zhorm të cilën vetëm aj e dëgjante ajo ishte gati si një cingrim, si një tingël, tingull i ziles dhe kur ajnë dërpritej Muhammed sallallahu alaihi wasallam na kokën dhe në zemrën e tij, veç i kishte të ngulitur ajetet të cilat kishte ardhur meleku Xhibril që t'i ia përcjellte, ose forma tjetër që vinte Xhibrili në formën e njeriu dhe këtë më shpeshti e bante në formën e një sahabiu të quajtur Dihja El-Kelbi ve prap i shpallte ose i komunikonte Muhammedit sallallahu alaihi wasallam atë Që dëshirante ose atë që e kishte obligim që ta bante nga se kjo nuk ishte sipas dëshirës as së Xhibrilit e as të Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem. Famë gjithashtu në pjesën e parë të emisionit se mënyra e parë ajo e cingrimas, ajo e e, e tingullit për njerëzit e rëndomt, pa dëgjueshm, të pa dëshifrueshëm ishte më e vështira për Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem. Kjo ishte për shkak se prej tij kërkohej një koncentrim shumë i madhë. Kërkojë një përçendrim, një vëmendje shumë më e veçant, se sa e bënte ati në, në, në, në rastit e random ta. Përveç kësaj, ishte e vështir, nga se kemi të bëjmë me një kontakt, me një komunikim në mes dy botëve tërsisht të ndryshme. Komunikim mes botës njërzore, në njërën anë dhe botës e njëllore atët të melekut në anën tjetër. Dhe komunikimi i këtil, pa transformim, qofte dhe të pjesrishëm, është i pamundur. Nga se si kur të ishte i mundur, komunikimi pa transformim, atëherë gjdo njëri prejneve do të ishte në gjendje të ishoh me, me laiket, të ishoh enxojt, të komunikoj me ta, të dëgjoj zërat e tyre e kështu me radhë, por një gjë e tjil është e pamundur. Ndërsa Muhamedi sallallahu aleyhi vesellem arrinte, t'i dëgjante, ata zëra, a rinë të të avrën të prezencen e Gjibrilit, a rinë të të pranën të prej ti, për arsye se në rastin e, e, e par, a i pësën të ndryshim, a i vetë transformohej. Transformimi i ti nuk ishte, respektivisht nuk ndodhët e në fizikun, në trupin e ti, por ndodhët e në shpirtin dhe në mendjen e ti. Mendja dhe shpirtin e ti, prej botës njërzore, i afroheshën shumë apo gati sa nuk kalonin në botën e xhullore. Për këtë arsye e vrejm se dëshmitarët kur përshkruajnë ndonjë rast të till, shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, përshkruajnë një detaj të tronditshëm. Ai detaj ishte se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam gatiin të rsi in the press te komunikimet me neve. Do të thotë edhe nëse ndonjëri prej tyre në atë rast i parashtronte ndonjë pyetje, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk thën të përgjigje për arsye se ndoshta nuk e dëgjante atë përjëtje, apo për arsye se nuk ishte në gjendje që mund të këthen të përgjigje, nga se ishte i angazhuar me diska tjetër. Dhe këtë transformim e përjeton të Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem, e përjeton të madje edhe fizikisht nga se koka i rëndohë e i shumë, sa që gati sa nuk thujen të preherin e shokot të ti në bitë cilin e kështë më bështetë të kokën, ose deven në bitë cilin qënd dhe një gjatil, pa dushim se edhe fizikisht ka qenë në një farë mënyre e vrejtur. Mirë po në shpirtin e ti, Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem, përjeton të një transformim, i cili vërtet ishte shumë i fështirë për te. Dhe vërtet ishte i pamundur, për cilin do prej njerëzve përvesem për Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem, dhe aj këtë e bonte ju ndryshe, përvesem e lejan dhe mendihman e Allahut fuqiplot pra për të komunikuar dy botë të ndryshme, pa dyshim se ato dohet të afrohen dërmjet vete. Ne evrejmë se njëtën tonë të përdithshme, nëse i marim dy aparate komunikimi, përvestjera shë ata dohet të kenë edhe frekuencen e njëtë. Për arsye se ata dy aparate mund të jenë të nxashëm, mund të jenë të të njëti të prodhuës e kështu me radhë, mirë po përshka këtë dalimit në frekuenca ata bëhen të pavlefshëm, respektivisht të padobishë derisa të Muhamedi s.a. dhe komunikimi i ti me Gjibrilin, pra duhe që ajtë të transformohej dhe të gjvishëj në një farë mënyre nga bota njërzore, të kalon të një bot tjetër e cila është shumë më e lartë, e cila është shumë më e pastërt, e cila është shumë më më specifike, e aja është bota e njëllore, bota e, e melacheve, në mënyrë që të fiton të mundësin dhe rastin të komunikon të me atë botë, respektivisht, jo komunikonte ky shumë sa të pranonte prej asaj bote. Dhe në këtë formë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pranoi. Ai pastaj e kuptonte, sikurse thot vet, "Wa huwa ashadu alaihi, wa huwa ashadu alai. Do të ishte forma më e vështirë, fa yafsimu anni fa a'i minhu ma qal." Ai pastaj shkputej prej meje, ndahej prej meje, e unë vetë e kisha kuptuar atë që më thoshte dhe e kisha mbajtur mend atë që më komunikante. Kë kontakt dhe kjo afërsi në mes njeriut dhe angelit, ndodh vetëm në këtë form, vetëm me shpalje, nuk ka mundësi të ndodh në dryshe. Andaj sot nësë ndonjeri prej njerëzve, pretendon dhe thot se unë kam kontakt me botën angelore, kam kontakt me melacet, mua më vje Gjibrili, mua më tha Gjibrili, kështu dhe kështu, neve e marrëm si të pavërtetë pretendimin e tij, si të pa sakt dhe të paçëndrueshëm, për arsye se ekziston mundësia e komunikimit në mes botëve të ndryshme, por të atyrat që jetojnë në tokë, është fjala për botën e njerëzve dhe botën e xhinëve. Mirpo të komunikojë njeriu me engjullin, i cili është i cili i takon qielet Një gjë e tillë është e pamundur përveçse me lejen e Allahut fuqiplot. E Allahu këtë lejoa ka dhan vetëm të dërguarve të vet. Andaj çdo njeri i cili pas tyre pretendon se ka komunikuar ose komunikon me botën e engjëjve, me botën e meleaceve ose thotë kam komunikuar me Xhibrilin ose Xhibrili më erdhi dhe më solli kështu edhe kështu, këto ursi, këto, këto msimë, këto udhëzime, ne atë njerëj e pranojmë si të pavërtetë, si gënjeshtar dhe pretendimet e tija i hedhim poshtë pra suesa Allahu ka mundsi ua ka dhënë vetëm të dërguarve të vet. Ndërsa nga një herë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i paraqitet i Djibrili në formën e njeriu për të bërë një balans, për ta ngushëlluar, për t'i treguar se ti je njeriu dhe ti je i dërguari i njerëzve dhe ja unë me lejen e Allahut po formsohem, po personifikohem në formë të njerëjit, vetëm e vetëm që ti ta kesh më lehtë, vetëm e vetëm që ti të të kursej nga mundimi dhe dhe dhe vështirsia që ti e përjeton derisa kërkohet ngjëherë prej teje ç'të transformohesh edhe të ngritesh në një shkallë, në një shkallë më të lartë. Andaj mundësia e komunikimit mes melekut dhe dhe njeriu është shumë e veçantë dhe shumë specifike. Ajo rëndom nuk ndodh apo mund të themi se ajo rëndom është e pamundur. E mundur bëhet vetëm atëherë kur në njëra shumë të veçanta në raste shumë specifike, në rrethana shumë të veçanta Allahu e bën të mundur një gjë të tillë e ajo sipas asaj që na ka mësuar Allahu fuqiplot ka ndodhur vetëm me rastin e të dërguarëve të Tij, vetëm me rastin kur Meleku Xhibril i deleguar nga Allahu fuqiplot ka ardhur që të kumtoj të për cilë të dërguarve të Allahut fjalët e Allahut fuqiplot. Kjo është e vërteta, por ja që gjithë një gjatë historisë ka patur, ka edhe tani e do të ketën në vazhdimësi, njërës të atilë cilët kanë parashtruar dilema, të cilët kanë ngritur dyshime, pa dyshim se pa pando një argument lidhur me mundësin e ndodhjes e shpaljes, me mundësin e logjike dhe reale që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam t'i jeti dërguari Allahu tek këtu me radh, e, e pastaj kanë thënë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka fjalë i trillon nga vetja e tij, ose i ka mësuar nga dikush, ose i ka perpiluar duke u shërbyer me mitet dhe legendat e të parëve e këtu me radh e këtu me radh, ndërsa ne në fillim të këtij ciklit të misioneve kemi përmendur disa të vërteta shumë logjike Si do t'ishte e mundur që një njeri t'isiel njerëzimet, një gjë, ka shtë të vlefshme, ka shtë të bukur, ka shtë të pasur, ka shtë të mrekulueshme, e si ka logikë që pastajt njëtën ajt t'ja përshkruaj dikuj tjetër. Të në thot, as një njeri, neve jemi dëshmitarë se njerëzit sot, luftojnë, luftojnë për të drejta autoriale, për qfar arsye, vetëm e vetëm për shka këtë piraterisë pra pirateria, vjedhja nga krim, krimtaria e tjetrit, është një gjë e cila duhet të luftohet edhe është një gjë e keqe. Dhe janë vendosur sot ligje, dispozita e kështu më rallë për të arruajtur originalitetin në aspektin e krimtaris. Qofta e diçka e shkryuar, ose e vizatuar, ose kështu më rallë. Ndërsa, kur janë në pyetje, Kur është një pyetje e kundërt, nuk ka ndodhur, as nuk ndodh gjatë historisë, që një njeri, krijimtarin e vet dhe frytët e punës së vet shumë vjetare t'i hapëshkruaj dikujt tjetër. T'shkruajë një një një grumbull të madh librash e pastaj të thotë këta nuk janë librat e mi, por janë librat e filanfistekut. Do të thonë t'i hapëshkruaj dikujt tjetër. Kjo nuk ka ndodhur dhe nuk është e logjikshme të ndodhë. Pastaj njerëzit kanë thënë se jo, ndoshta Muhamedi alayhis salam katica e Kaper duke ia ja përshkruar Allahut Kur'anin vetëm e vetëm për ti për ti sunduar, për ti mbajtur njerëzit më lehtë nën kontroll. Mirë po prapë edhe kjo është e paçëndrueshme për faktin se nuk i ka përshkruar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të gjitha fjalët e veta Allahut. Ja ka përshkruar vetëm disa. Ja ka përshkruar vetëm ato që janë Kur'an, që vërtet janë fjalë të Allahut. Ndërsa në anën tjetër përpall 6236 ajeteve të Kur'anit, kemi me mijë, e mijë, e mijë vjetra mijë hadithe fjalë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për të cilat ai thot un i them këto. Këto janë fjalët e mia dhe në tjetrën an të dyja këto derisa konfirmohet autenticiteti i tyre. Për Kur'anin nuk kemi dilem. Për hadithin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, në momentin që konfirmohet se janë se është hadith autentik, atëherë vlefshmëria e tij është e barabartë me vlefshmërinë e ajetit të Kuranit. Prandaj nuk ka nevojë, do të thotë se disa fjalë të veçohen ti përshkruan Allahut, disa tjera ti mbaj për vete. Mirpo e vërteta është se fjalët e Kuranit janë fjalët të cilat janë shpallur Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem me kuptimin dhe me formulimin e tekstit të tyre. Ndërsa fjalët që i ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem janë urtësia me të cilën është inspiruar Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem, por janë inspiruar kuptimet ndërsa fjallet i ka formuluar vetë dhe kësisoj neve e kemi këtë trashëgjimi të bujshme, këtë trashëgjimi shumë të vlefshme nga Muhammedi sallallahu aleyhi vesellem dhe evrejmë se nuk ka mundësi që Kurani të, të jetë fjall e ti, për arsye se në Kurani ka shumë madje, lajme nga e kaluara dhe nuk ka mundësi që njeriu sa do të jetë inteligent, sa do të jetë mendjen prehtë që të arinë për fundim që të njoftë kaluaran, përveç nëse ka lexuar, ndërsa për Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem edhim me saktësi të plotëse nuk ka lexuar dhe nuk ka msuar, kështu që lajmet që i sjell Kurani nga e kaluara janë fjalë e Allahut, nuk janë fjalë Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem. Gjithashtu edhe paralajmrimet për të ardhmen nuk mund të jenë fjalë e xhenijut, nuk mund të jenë fjalë e mendjes prehtit, e inteligjentit, për arsye se ajo që do të ndodhë është në dijen e krijuesit të gjithdijshëm dhe në dijen askuj tjetër. Andaj, Kuran i në kumën të jetë tjetër, përvesë se fjal e Allahut fuqi plot, e cila i është shpalur Muhammedit sallallahu aleyhi vësillem, në përmjet Melekut Gjibril, në një periud prej afro 23 viteve. është shpalur pjesë pjesë, ajete, ajete, nga njerë nga një kaptin e tërë, nga njërë kështu me radhë në rrethana të caktuara duke sjellë përgjigje për pyetje të caktuara ose zgjidhje për problematika dhe situata të ndryshme megjithatë tërësia e të gjithë atyre rasteve tërësia e të gjithë atyre shpalljeve dhe ajeteve e përbojnë pastaj një Kur'an i cili më vonë është renditur prap me dirigjim nga Allahu Fuqiplot e ç'e kemi sot të renditur dhe të filluar me kapitullin El Fatiha është përfunduar me kaptinën e NAS. Ky pra, të nderuar shikues, është Kurani, i cili ia shpallur Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem në format të cilat i përmendëm. Në misionet e radhës do të trajtojmë tema tjera që kanë të bëjnë me realitetin kuranor dhe ndoshta edhe me historikun e Kuranit, edhe me karakteristikat e ajeteve të ndryshme, ndërsa për takimin e kësaj radhe mjaftohemi me kaç. Besoj me shpresë se Allahu i madhruar do të na jap mundësinë që të takojmë sërish në emisionet e ardhshme, deri në takimin e radhës, qofshi në përkujdesjen e Allahut fuqiplot. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadha al-Qur'an yuwahhiduna li tariq al-khayr yuwajjihuna Allahu